Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna än en gång till Spoilervarning! Yay! Yeah. Mm, min son. Mm. Och även om vi så sorgligt nog talar om sommarens slut i förra veckans avsnitt så, så är sommaren inte ännu helt slut. Nej! Nah. Det är fortfarande varmt, det ska fortsättningsvis bli varmt och de har ju till och med lovat mer plus 30 grader väder och det är ju skoj för ah, ah, ah, ah, ah. Why? Mm. Varför det? Jag vill inte. No, jag... Det är för hett. Det är för hett som min spegelbild. Det går inte längre. Fuck. vill inte vara med någon mer. Anyway, uh, spoiler warning. Ja, spoilervarning. Ja, men jag tror trodde Nikolaj försökt säga att vi är tekniskt sett fortfarande på vår sommarchema. Ja. Så om ni är rätt, jätteäländiga över att ni nu bara får ett avsnitt i veckan mot de sedvanliga, ett spoiler på tisdagar, ett trigger på fredagar så får ni bara shut the fuck up. Det är för varmt. Ni får nöja med ett. Sack dick. Uh, eller någonting motsvarande som inte är en mikroaggression. Mm. Men i alla fall Om du har några alldeles egna mikroaggressioner Eller vad tycker du är värdigt Livet när du har blivit med en aning Begränsade svordomar varenda vecka Så kan du som vanligt skicka in Dina lament Till triggervarning At mm. Och vill du vara lite meta Och ha din mikroaggression I mikroformat Så kan du skriva till oss på twitter mm. Att triggervarning1 Ja, och vill du hålla din interaktion inte bara mikro utan mini, non-extensiell om man utgår från den nuvarande takten så kan du också göra din röst hörd på vår Facebook-sida. Där vi också heter Triggervarning och där vi är mycket, mycket ensamma. Så snälla kom dit för någon anledning. Du hittar säkert på en käll. Uh, no, som en åsnebrygga från det, det är en sak som verkligen kräver en anledning. För att man ska ha gått och säga det är ju spoilervarning den här veckan trots allt mm. Det är det uh, Ja Nikolaj, ibland så kommer det ju de här Jag skulle vara väldigt generös och använda ett fingersitat och säga skräck filmerna Som ska vara så skrämmande och så omvälvande och så inspirerande och etc cetera. Och eh, det var ju mm -hmm. samma sak med Paranormal Activity för ett antal år sedan. En helt kalkonfilm som folk tydligen blev så rädda på. De pissar när sina redan pissa där byxor med piss. Ja, mm. jag vet en sån ord med. Men det är. liksom de här filmerna som är absolut så här en, en, en våtfjärd fjärt i en liksom tydlig decembermorgon. Alltså, mm, ja, fylla. Mm. Och nu så är det ju Tack. nästa man på tur. Det vill säga den nykomna Hereditary. Vi var och såg den med, mm. med dansk support dessutom. Och Nikolaj, det var nog, nog var det ju en skrämmande film. Detta är ju svårt att hämta sig efter en dylig upplevelse. Oh, nej. Mm. Det, det, det är så sant. Ja. Det var så mycket känslor som förekom ja. under filmen. Mm. Ja, den var, den var nog bra. Um, man måste nog akta sig så man inte tappar huvudet där. Loll, som ungdomarna mm. säger. Mm. Uh, jo, att, den var nog, alltså man blev så rädd. Det, det, det kanske just det. Mm. Men jag började undra. Uh, för, för det första så... Vi har ju liksom den här standarden nu i skräckfilmer idag som verkar sättas av till exempel Blumhouse Som egentligen ja. består enbart av liksom jump scares i ja, en oräknelig ordning. Och det, är, det liksom, that shit never gets sold. Uh, <laughs> utom att det gör det som ganska fort. Liksom, hej, vill du ha ett proffstips för dig som kanske är lite rädd för såna här hemska filmer? Ja, det är inte bara alla liksom snallebjörnar och solkärn. Lite som den här podden. Mm -hmm. Nå, här är en hint. Right? När liksom den här filmen i musiken börjar gå. Och tills är når crescendo och alla, liksom, alla fjolarna och stråkning som heter, går. Di. Så då mm -hmm. behöver du inte vara rädd för någonting. För då hoppar motsvarande till katten fram och sen väntar du de där magiska fem sekunderna och sen hoppar saken in i rutan och det är jättehemskt ja. och det kommer man ju undan med att göra typ jag räknar en gång som mest åtta, nio gånger i samma film så man måste ju nog vara en aning stimulerad för att du vet det, det nämnda trippelpissandet ska köra men men det är ju just det. Att I något så tänker man ju sådär att, att, att säkerligen kan det inte göra det en gång till när det har gjort det. Ay, de gjorde. men säkerligen gör de det inte en gång till. Mm. men inte kan de ju. Och varje gång så blir man lika överraskad. Att, ah, de gjorde det ju det. Jo, ja, men det är ju den här varma spisplatman-syndromet. Aj, det är kanske är det. Aj, nej, nej, nu. nej, men nej, nej, men nej, men i liksom, viss men du antal börjar man ju säga att liksom, nu är det ju inte frågan om din eventyrlighet eller liksom ditt hopp och tro på mänskligheten. Nu är det ju frågan om liksom, lite för många kromosomer. Eller liksom, <laughs> du... men, men i och för sig, ju flera gånger du känner där, så, no no så kommer du ju inte att känna av det för att du har ju bränt bort nerven. Ja men det är just det jag bara har Jag tror det är en ganska bra analogie. Man sitter där med en massa människor som har helt bortbrända nervbanor. För att de är ju liksom, kommer det skuggan skugga som, <hör> att det, är ju, det är ju typ det hemska som har hänt. De är som, I'm sorry, have you motherfucker seen a horror movie? Att, ja. Och liksom, nu tänker jag inte så att Hereditary bara består av jumpscares. Faktum är att den har nästan inga jumpscares. men Nej, det, det är sant. Det bör man ju säga till. Jo, jo. För det, I guess. Jo, jo, men det är ju som att säga att, liksom att det var ju en jättebra kaffeupplevelse när servitören inte kom och liksom straffknulla mig i mun. Det är ju kanske med sådär att man, ja, man kanske ska förvänta sig att så inte ska ske oavsett. Ja, ja, alltså, alltså, jag vet ju inte vilka kafféer du rör dig på så här ja, tid. Jag skulle lära känna att jag vill ha lite god kuxmak med mitt kaffelatte. Men vem vill inte? Men, men liksom, liksom min mer smak för penis och sida att jag, jag tycker att den här filmen så får mycket kredit mm. för att den i princip inte har sådana här grejer. Men det gör ju inte att det yeah. blir en bra film. Att, till exempel jag tror jag måste ju kanske stiga åt sidan en sekund och berätta för de som inte vet och de som har lyssnat på programmet en viss tid borde ju redan ha det här skedet att jag är mm. ju en lite skadad människa som har sett på tog för mycket film och allt för mycket skräckfilm som en utsträckning. Så att det är mm. kanske lite svårt att få mig till den <laughs> nivån som kanske de här vanliga biobeskräcksökarna lättare kommer till. Uh, ja. Men min bästa jämförelse att till exempel 2017. Jag tyckte 2017s bästa film om igen var IT. Därför att det var en helt igenom jättebra film. Och mm. äh, vi nu, den här bra helgen som vi hade senaste veckan, som Fredrik var jättekul. Tack för att ni frågade. Liksom, mm. So many dick jokes. Så mm. äh, så vi tog ju med. Äh, vår gamla vapendragare Thomas, och även hans fittade bror. Uh, ja. Och vi såg om den här IT på Netflix, för de hade inte sett den. För de är lite rädda för skräckfilm Pussy. Mm -hmm. uh, och jag sa att det här är ju en film som man inte behöver bli rädd för. För det är ju som en, bara en allt genom bra film. Och det var det faktiskt de sa den. De tyckte att det var så farligt och de höll med men att det var en jättebra film. Folk var ju mm -hmm. inte rädda för IT. ja, mm. uh, Men jag skulle... Där kan jag ändå liksom säga vad det är som är hemskt där. Liksom. Vad finns det terror? I den här filmen så är det ju gärna... Det känns som att... Eller för, för, att för att göra pojten Klas jag försökt göra innan jag går tillbaka mm -hmm. till Hereditary att jag blev inte rädd för IT. Jag tyckte bara att det var en bra film. Men jag, jag vet mm. att IT på något vis... Den här standardlinjen för att det här är en skräckfilm på något vis. Jag tyckte till exempel ja. den här 90-tals, början av 90-talsdäver så är det med Tim Curry var skrämmande än den här nya IT. Som en riktigt mm. bra film. Uh, men den här filmen, den här på något vis ska vara mer skrämmande än IT. Så det är som, liksom, det är bullshit. Ja. Absolut bullshit. Men, mm. men, men därifrån, från det perspektivet kommer jag. Så om du är liksom ganska lätt påverkad så då blir du säkert rädd av den här filmen men det känns som att du skulle bli väldigt rädd för nästan vad som helst. Mm. Så det är liksom vad jag ja. försöker komma fram till. Ja, alltså jag tänker de, de, de försökte ju starkt bygga upp en sån här obekväm stämning. Mm. Eh, tänker jag kanske speciellt i den här eh, vad ska jag säga den, den karaktären som ju kanske hade porträtterat oftast där i samband med med marknadsföringen, alltså den här uh, flickan, Charlie Graham som då spelar som Millie Shapiro. Mm. Det, är ju, det är ju liksom för, för den karaktären vandrar ju i princip bara omkring och ska liksom andas eller utsöndra det här obekväma. <laughs> ja. Uh. <laughs> jo. Sessy som gör ju ett väldigt charmant ju. Um, ja. Jo, uh, folk hade ju blivit väldigt förvånade uh, över att uh, just Milly Shapiro liksom för det första var en helt normal flicka för det andra liksom ganska, ganska smart och vältalig och liksom ändå hade gjort en massa mm. andra grejer. Att de hade ju fula upp henne ja. lite för den här filmen förstås. Och det var liksom ja. lite oekvämt när jag kollade på någon youtube interjum med henne. Och liksom kommentarerna var att, oh, she's not so ugly. Eller liksom, oj, hon kan ju tala med... <laughs> yes. Uh, mm. tror ni kanske ja. det var en riktig ja. person som fick, ja, som fick huvudet avkapad och blev ett spöke? Ja. Och senare en av pinsarna ja, från helvete, spoiler. väl uh, <laughs> <Ja. laughs> en liksom... magi. I ja, ja. kan man bli vad som helst. Jo, jo men det är liksom sådär att... Liksom att uh, oj, liksom Tyrion Lannister så pratar amerikanska på riktigt. Och liksom är också kort i verkvägenlivet. Mm. Ja. Mm. Det måste vara en stor Tja. dag för dig. Mm. <laughs> det är att de där människorna inne i burken liksom, i mitt vardagsrum finns på riktigt. Men de har inte samma namn när de talar andra språk. What?! ja, ja. Det inte det inte det lätt men, men å andra svårt. sidan om man ska föra fram nåns strålprestationer i den här filmen uh, jag mm. vet inte hur uh, imponerad det blev av Melisapiero det var ju bara mer alltså alltså, ja. ja men alltså det var, just det, att det, det, var ju, det var ju allt som den karaktären hade ja men, men de arbetar arbetat så hårt för att, för att göra henne udda och stå ut. Jag tycker det ska ja. vara mer kraftfullt om man kanske gjorde henne lite normalt på något sätt. Om du har liksom en ja. liten konstig flicka, jag menar, hon går klädd på ett sånt sätt, hon agerar på ett sånt sätt. om man tycker att det hela tiden borde vara någon vuxen antingen som går med henne. Eller om hon ja. är som en normal eller en normal skola så tycker man att alltid att någon ska som borde kolla och hennes axel hej att. Uh, vad, vad håller du på med? Jag menar, ja. om du har en sån där person hon går, hon går klädd på ett sånt vis hon beter sig på ett sånt vis och plötsligt börjar hon käla saxor och klippa huvud av fåglar liksom att, jag vet att det här är en film men, att, men att, mm. det, det är ju den här suspense of disbelief att om jag ska tro nu det här, på det här så måste det ju som liksom, det kan ju bara vara konstigt ibland och ibland är det inte konstigt för samma ja. liksom samma Uh, vad heter det? Conditions. Uh, mm. Liksom, effekt. Att, jag menar om det är konstigt på ett ställe, borde det vara konstigt på alla ställen. Liksom. Um, men att mm. liksom fuck her. Att, jag, jag, jag bryr mig alls igen. Jag bara tyckte att det var liksom det var dumt. Jag förstod ju direkt att liksom att, no, jag antar att detta är något skumt med Charlie. Hmm. Men jag bara, jag bara säger igen att det här stäger från liksom klippa huvud av fåglar och gör liksom så här uh, typ små liksom fetischer liksom av, yeah. av folk eller för sin mormor eller så här så det kanske stäger yeah. till att liksom man då blir någon typ så här revenant eller spöker kanske inte så långt så man är ju som att I mean, of course you are liksom vad, vad, vad annat skulle hända vid. Uh, men om det är någons rollspel eller roll som för mycket rollspel. Som rollprestation, <laughs> som jag vill mm -hmm. lyfta fram, så det är förmodligen Tony Coletts, som alltså den här mamman, yeah. Annie Graham. Uh, yep. För att uh, den här filmen, så hade ju en liten sån här The Babadook-känsla att mm. det fanns, det var väldigt långt i den här filmen, och det här var ju nog filmmakarna väldigt medvetna om. Och så fanns det ju. Ett sån här kärle där man inte kunde vara helt säker på om liksom allting nu här håller på att eskalera till det värre. Uh, och det är då övernaturligt på gång eller om den här mamman bara helt batshit crazy. Ja. Yeah. Uh, och, och de flörtar med den här så mycket. Allt med den här. Äh, mentala ohälsan som nämndes i familjen till liksom därför hon har till till börjar ja. gå i sömn och tänka att upp folk. Plötsligt att hon bara betär sig mm. konstigt. Det är liksom nästan som att någon ska ta en väsla och liksom lära den att tala och så att det är liksom en kvinnohamn. Att det är som, mm. ja, plötsligt när de är det, liksom, det är som inte normalt att de bara kryper upp mitt i natten och liksom börjar sniffa på sin tonårsson i sängen att du vet att jag att jag vill det bara väl. Och så, okej. Okay. Mm. Det är ju som, i det här skälet ska jag, okej, okay, jag ska, ska föra köpa någonting från här kösken. Och liksom 20 minuter sedan kommer alla poliser som finns. Ja. What happened? Well, she's acting very weird. Hon talar om bensin mm. och att bränna folk. Och liksom, okej, okay, say no more, yeah. say no more. Mm. Uh, plus, men, att, you know. plus att det, det är igen för att. Alltså jag håller med om hennes, hennes rollprestation. Jag tycker att, den, att hon, gjorde, hon gjorde ett bra jobb. Mm. Och även om jag tyckte att det tjabblar de bort så mycket potential. Mm. I just det här att... Uh, att, att Vad va som var det stora mysteriet i den här filmen. För jag tycker också att det, det som jag nu kommer att tänka på är att Allting fokuserar så mycket på miniatyrer. Mm. Men sen sista slutligen tyckte jag att inte hade de där miniatyrerna någon, någon roll där, egentligen. Mm, nej, liksom inte annat än att de agerar liksom som ett, så här vad objektnarrativ. Att liksom de speglar handlingar eller liksom de gör att att här för vad som kommer att hända sen. Ja. Men att det är ju liksom bara en effekt egentligen. Ja, och det, det går ju ganska mycket tillbaka till min personliga uppfattning att show don't tell. Uh, ja. men, men att det här var ju en ganska... Det här är, jag funderar på den här filmen sen vi såg den. Och mm -hmm. när vi gick från Bion, uh, alla tre av oss så gick och, och tog lite, lite dricka, spelade lite blackjack och... Uh, mm -hmm. Lite trivial pursuit. För man måste ju copa med sådana shit Och ja. det ganska bra vid bord uh, För mig i alla fall. Uh, så so, so, so mm. då var jag lite purken. Och då tyckte jag att det här var en shitfilm som inte make någon sens. Och det var ett sådär klassiskt exempel på någon som försöker göra fem filmer igen. Uh, ja. Och att jag ändå ja. fortfarande jag hänger nog fortfarande liksom, i min smutsiga byg i det lägre. Men jag börjar okay. fundera på den här filmen och liksom, vad de försöker göra. Och kommer fram till att, okej, okay, jag antar att det är basplan-maken-sens. Men du måste fylla igen jävla många luckor själv. Mm. Uh, och jag tror igen, liksom, det största mysteriet med den här filmen så är den här moden. Ja. För att liksom, för det, är liksom, det finns två grejer som jag tror bidrar till att göra den här filmen. Inte nödvändigtvis skrämmande, men jag antar obehaglig. Men mitt obehag är väl kanske andra personer skrämmande då antar jag. Mm -hmm. uh, och det är liksom för det första då, uh, liksom Milli Shapiros liksom 13 åriga flicka karaktär då. Som går ut yeah. och bara satan är konstig liksom syr ja. ihop hur fåglar. Med liksom såhär fetischdockor. Och liksom. Så mm. jag menar du behöver ju vara en stor expert för att funda att hmm, Ja nå, Det här kan ju gå dåligt. Uh, och sen då har du den här moden. Som börjar någorlunda normal. Men ju längre filmen går. Så blir mm. hon bara liksom så att Okej. När kommer hon att liksom hoppa på någon och typ slita upp halspull. Och så där med tänderna. Så att det är ju som. Ja. Jag menar man, man sitter ju bara liksom. När. Okej, okay, nu. Okej, okay, go. Så jag menar, den här, den här fadern i familjen, jag förstår vad hans roll var att han skulle som agera någon sån här typ normal person sin, Men han är ju helt säpe. Han är ju liksom som han ska liksom, vara helt fullproppad med Valium hela tiden. Och det känns ju som att den här mm. tonårssjön i familjen, så som typ ligger ju ungefär bara och sover till de sista tio minuterna i filmen. Han blir jagad liksom av allt som finns. Yeah. Så den här, mm. den, här, liksom, den här tempot i filmen, när jag liksom hävdar som sådant: mm -hmm. Death! Mm Hurra! -hmm. Mm -hmm. yeah. Och nu är det tio sista minuterna. Så det är ju som. Yeah det är liksom väldigt så här burst, de bygger upp men de gör ingenting med den här uppbyggnaden. Och sen händer det bara någonting som är helt slumpmässigt känns det som. Och då ska jag som sitta, oh god, mm. liksom det terror. Ja. ja det, det är just det också. och igen, jag tycker att vissa scener, mm. vissa, vissa så detaljer mm. så tycker jag så, så att jag tycker så här att ah, nej, det där var det där så att jag var effektivt vad gällde mig som, som publik. Okay. Mm. Att, att det där fanns saker som jag gillade men den här helheten. Så tycker jag att det var inte, jag skulle inte jag skulle vara inte klassa det här som en skräckfilm Och faktiskt nu när jag nu kollar det här så uh, den här. Um, vad blir det, writer director, alltså. Harry Aster. Det, Ja, mm. så det här, här står väl att, att, att tala om den här filmen som inte som en skräckfilm utan som en tragedi som eh, utvecklas till en mardröm Ja, jag har sagt men det men Men, liksom, men, men, men jag, jag håller med om den delen att <laughs> det är inte är en skräckfilm Men, ja. men, men, men liksom, som sagt jag tycker att det var många saker som i sig var så liksom, effektfulla men det blev som lösa delar Mm. Det är miniatyren för en sida mm. Den här mer vad ska jag säga, Tystlåtna ähm, Visande av den här mamman Som någonting icke-mänskligt I de här alldeles slutscenerna ähm, mm. Där hon svevar upp liksom I takkonstruktionerna ungefär att Vissa av de scenerna tyckte jag att var, var, liksom var riktigt bra och sen var det vissa som jag märkte, man bara började skratta till exempel när det såg ut som att man skulle liksom krela på alla fyra genom luften. Ja, alltså, halva biosalangen började ju skratta där. Men liksom, ja. jag skulle nog säga att 80 procent av dem så hörde att de var här skärrade. Därför att ja. det var här var i slut sen när liksom den här ungen vaknade upp och bara in innan han liksom farsan brunnit upp för Ja. Fan uh, och att Ja, ja det är, precis. Så, så det finns ju som bara liksom den här slutspurten kvar. Och alla sitter ju och, och liksom sitt favoritgosedjur. Och bara väntar på att de ska få gå ut i solljus igen. Jag också ja. sitter och jag väntar sjuk som jag är. Liksom, Okej, okay, kommer det någon payoff nu då? Och det bara mm. lärde till att de sätter in typ åtminstone fem, sex olika horror-tropes. Och jag ska som bara sitta där och som liksom, jag kan inte svälja allt det här. Visst kan du oh! <laughs> och att det mm. som. Uh, okej, okay. no, men fine jag, jag går liksom, jag hugger direkt nu då på liksom huvudmålet alltså den här filmen nu så kan ni inte bestämma sig vilken sorts film det vill vara vill det vara liksom ett ja. psykologiskt drama med liksom mm. uh, möjligen även naturliga inslag, som till exempel mm -hmm. Babadook ja. uh, som var en effektfull film därför att det blev ju nog klart ju längre filmen gick, och liksom framförallt mot ut att: okej, okay, det finns något övernaturligt som händer här. Ja. Uh, men man vet inte heller kanaliseras det här genom till exempel den här huvudkaraktärens egna vansinn eller liksom, nedgång mm. i, som ska vi säga, den här mentala ohälsan. Eller liksom: Precis. det här är en helt extern grej. Att är det är terrorn ja. av det övernaturliga som driver huvudkaraktären eller på något vis frammanar den här karaktärns vanstännde övernaturliga och att yeah. det är liksom nu ska jag inte säga att The Babadook är en så särskilt bra film uh, men det, liksom den fungerar den vet vad den vill vara och liksom den gör vad den ska och det är liksom respekt där, för då kan jag ändå som följa med och då kan jag ändå yeah. som säga ah, okej, okay, I men sure what so whatever mm. um, Sen har vi liksom uh, ska det här vara liksom en film av något övernaturligt som plågar en familj till exempel, de hade en bra setup för det de hade det klassiska liksom den här gamla matriarken som var väldigt konstig och dominerande och hade sina grejer då mm. börjar, ja. börjar hon hemsöka dem från bortom graven finns det någonting mer här med hennes störd påverkar mm. den grejen här dem. jag menar, ja. filmen heter ju Hereditary så mm -hmm. det, ja. det finns ju en bra setup för det um, men nej, att liksom, de flörtade lite med det i början. Och sen så kommer väl liksom den här farmodens influens eller kanske snarare närvaro uh, liksom yeah. tidigare i sitt liv fram genom vad karaktärerna går igenom. Men inte har den egentligen någon effekt för storyn efter de första typ tio yeah. minuterna. Så att man skulle lätta kunna göra den, typ en hauntingplott men de är ändå bara flörtade med det. Uh, mm. Sen då så liksom, så kör de liksom med den här tragedingrejen, annars, liksom, eller den här ska vi säga, genealogiska besattheten, alla o då mm. i med liksom den här Charlie, som vi alla kanske ja. har listat ut vid det här så är det någonting konstigt. Um, så där mm. hon, men sen börjar hon spöka, så där liksom, nu är vi igen tillbaka till liksom den här haunting grejen Ja, sen så började jag mer att mer medvetet att okej, okay, nu tar vi fokus på mamman och framförallt hennes relation till sonen. Då börjar ja. hon bli unhinged. Så då är vi liksom tillbaka till liksom det här att är det här ett otrovärdigt vittne? Liksom den här psykologiska mm. manifestationen av någonting som händer håller hon långsamt på att bli besatt. Och, liksom, ja. och nu börjar det bli så mycket shit här. Nu måste man bara börja gissa. Och att ja. jag och liksom, igen det största, det absolut största mysteriet i den här filmen, right? Så när man kommer mm. liksom, till slutscenerna så i en scen så har uh, liksom, den här modern kommit fram till att hon ska bränna en en ett liksom ett häfte där det står något skit. det var den här, det var Charlies uh, teckneblock. Ja, ja. Ja. Uh, och att mm. liksom, hon kom fram till att hon ska bränna det då för att, då är det där hon kommit fram till. Ja. Uh, liksom, de en Bra slutledning där, I guess. Uh, hon försöker göra det tidigare och då börjar henne arm fatta eld. Så då tänker jag, okej nu kan ni bränna den då. Och sen ska hon ja. ha den här gubben och kasta den i elden, vilket han inte gör. Så då kastar hon den i elden själv, För att han ja. brinner Som att Why? Ja. Hur? Att liksom den mm. här filmen är full med sådana här du etablerar en sak men sen på något helt annan grej så nu måste man gissa att det är någon annan som bränner upp och så här och ja. sen nu då jag har i efterhand nu listat ut att moden i det här skälet blir besatt av ja, förmodligen ja. då Charlie men liksom men det här sägs ingenstans men vad är det, fakt det faktiskt Charlie? eller, eller vad det då den här vad var det nu? En av de tolv kungarna i helvete. Uh, no, liksom, Faimon, Who knows? Who knows? Yeah. Men att Eller, no, jag vet. därför att liksom... Det, jag, jag, men jag måste helt gå på det liksom symboliska, right? Därför att yeah. liksom... Uh, det som händer sen är ju en otroligt lång sån här... Uh, bara liksom... Uh, som liksom, spökhuset på Tivoli-Gräd. Du, du, du har den här pojken då, som redan har blivit skrämd bort om vett och sånt som så var uppe i ett mörkt hus ja. och liksom, och där står ju då alla liksom, spöken och andra och bara väntar på att gräd Nu snart kommer Okej, okej, säger du bu. Okej, nu är det bu, ska det vara boo? Och sen har de sånt, <laughs> uh, och, och sen så bara, och sen så bara eskalerar det därifrån. Mm -hmm. För att, you know, liksom, jag har gått i sängen, liksom skrik så han vaknar, skrämskiter och hacka hackar ihjäl honom och do whatever, Johan. Men, anyway, men jag vet att det är liksom den här Charlie. Därför att uh, om vi glömmer nu bort sådana saker att nu plötsligt så flyger hon modern mm. alltså. Ja. Som rör sig på ett sätt som är helt. Man, jag den mest effektfulla scenen tyckte jag som ska kunna vara läskig i rätt heter så är Innan sedan jagar upp honom på vinden med det här sädvanliga rufsigt hår ja. som man ser i ansiktet. Någonting vitt som jagar ja. där genom ett mörkt hus och så upp på vinden. Mm. Uh, så ja. jag försöker komma på vinden och bara liksom kryper på taket och dunkar sitt huvud i frenesi mot den här luckan och så där. Så man ser, ja. I om är det jätteskrämmande så här Nu, liksom, mm. bara löjligt. Kommer upp på vinden mm. och liksom på den här tomma vinden så liksom där manifesterar sig lik och där manifesterar sig nakna kultmedlemmar som har allting att döma och är mänskliga. Hur har de kunnat ta sig där ja. upp sen? Hur har de plötsligt kunnat dyka upp i en liten vind när han just stod där? Plötsligt är moden där och här är det ja. hur jag vet att hon är Charlie by the way. Därför att plötsligt hänger hon i taket och börjar metodiskt såga av sig huvud med en pianotråd. Vilken du då mm. uh, ska symbolisera då Charlie som också tappar huvudet så därför vet jag. Um, men att, ja. Och sen skrämmer man skiten ur honom tills ungen hoppar genom fönster faller ner och liksom då blir han besatt av den här Paimon då, som hela liksom, yeah. filmen centrerar kring, följer modens huvudlösa kropp upp där liksom liksom farmodens lik ligger och bugar och den här yeah. kulten då, som plötsligt har teleporterat dit. Står där och hälsar då Charlie och Paimon välkomna då. För att ja. den här killen då måste ha en, en pristin manskropp. För att kunna reinkarnera Charlie fri från sin defekta kvinnokropp. Som vi alla vet är någonting, ja. någonting hemskt. Mm. Men, men det finns så många mm. frågor här. att liksom att, uh, Varför inte bara besätta honom direkt då? Varför liksom i tidigare sen till att liksom att terrorisera honom så att han bryter sin egen näsa så att han blir helt liksom mm. fucked up och liksom, hur gynnar det här någon? Varför liksom ja, jag just men just. han hoppar ju genom mm. fönstret liksom han skulle kunna bryta nacken det är inte då ganska ja. game over liksom, så, men det, men det är ju just det. Och att och liksom varför, varför befinner sig i den här kulten där liksom, varför, liksom, det, det känns som att det ska gå så lätt. Att liksom bara säga, hej kom yeah. med hit nu, vi liksom, ska gå till polisen eller någonting. Och sen i bilen bara, hej by the way, mitt namn paim är Paima från helvete och jag är också din syster. Och så, och så that's it. <laughs> men det är just det här att det känns som hela tiden så har det någon som har suttit och sagt liksom att hönny hönny. Det här så vara så leskisel oh my god liksom de kommer att pissa och pissa och pissa ner sig, jättemycket kiss. så <laughs> yeah. mm, ja ja okej. det här säger en det ska nog vara så häftigt om i don't know liksom Charlie står där i hörnet och, och så rullar ett huvud ner men det är likingen liksom bara en boll så, but... <sighs> mm. also, it's too much liksom less is more. Det är inte ja. den här filmen inte har potential, men det är som den, den, den bara slösar bort det. Därför att det är för mycket shit ja, här. Och de förklarar ingenting och du måste bara gissa. Och att det, mm. jag, liksom, om jag, jag, jag kommer bara glömma att jag såg den här filmen om liksom ytterligare en vecka. Därför att den är som så... Uh, det känns som bara att liksom de har sett en massa filmer valt sina favoritscener och bättre skräckfilmer. Och sen satt in den. Och sen försökt göra någon story, vilket jag tycker är jättesött. Mm. Alltså, what is this shit? Yeah. <laughs> men, men så här är det liksom att, ja, alltså mm. jag tror att liksom på en emotionell nivå så fanns det mm. många grejer här. Men om jag ska framhäva någonting så att, ja, de hade liksom fått en sån här kuslig dockhus uh, liksom look på det hela. Ja. Och mm. uh, och det skulle kunna vara effektfullt. Tony Collette, jättebra skådespelare. Liksom, jag gillar vad Milly Shapiro gjorde, de andra, whatever. Liksom, mm. liksom, couldn't give less of a fuck. Um, yeah. Att det fanns mycket att ta av där. Men de visste inte hur de skulle använda det. De visste inte vad de skulle göra med det. Uh, och att jag tror att emotionellt, som jag skulle svara på att någonsin då så var obehaglig, eller liksom att någonsin hade som potential så tror jag intellektuellt yeah. så sa hela tiden min hjärna och sa att Men det här är bullshit. Liksom varifrån kom det här nu? Hur vet hon det här? Vem har sagt det där? Hur kom hon till det här? Varför händer det här? Den här scenen mekar ingen sens. Varför gör hon nu plötsligt det där? Varför gör hon inte det här igen? Varifrån kommer han? Att det är fullt med sådana här så jag, jag kommer som det är som att... Om det här var sex så skulle det vara någon som hela tiden liksom mig liksom hårt baka ut när jag får den här reaktionen. Och, <laughs> och man come on, I'm trying to do something here. Och att det liksom mm. man man vill liksom ha med Jag menar, jag går in i en skräckfilm yeah. och som vill bli rädd. Senast gången jag gick in i en skräckfilm och tyckte det var någon skräckfilm som kom nära att göra det här för mig av den moderna skräckfilmen så var kanske den här mammafilmen som kom för motion eller någonting mm. Men det, och det var inte ens en särskilt bra skräckfilm det var bara det att liksom, ingen vet hur man gör skräck längre För det är bara en massa sådana cheap gags och att så har de någon ja. sån här larger than life historia, man som att satan bestämmer nu liksom, är det farmoden som terroriserar familjen liksom, mm. ska ni spela på den här fucking hereditären nu då och, att liksom, och jag, ja, yes, I figured it out. Jag var upp för den här hereditary. Att liksom Paimon så liksom gick i den här släkten och det var egentligen tanken att han ska ha besatt någon tidigare men den här, den här mammas bror så tog ställa källmord men... så det blev inte av och liksom sen måste de hitta en ny host och så manipulera och så här. Men om det är så viktigt mm. att hitta en ny host för gör det så här då? Det är ju som så nära att ni misslyckas. Liksom, mm. liksom ni, ni bara liksom det är ju så det är som så dumt gjort det är liksom som att säga ett litet barn som sitter på sig liksom Halloween-masken. Och så här Halloween jag bara, oh shit, you got me. Som snart stannar mm. mitt hjärta. Så att jag vet inte. Jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga mer om den här. Det bara, alltså den är löjlig. Ja. ja. Det är väl ganska bra sammanfattat. Inte att man behöver säga så mycket mer. Ja, Mm. Oh. mm. <laughs> ja, nej, ja. Jag måste, jag måste säga att det, den, liksom, som helhet, så lämnade den mig ganska oberörd den här filmen, mm. egentligen. Och det, och, men, men samtidigt den fick mig att uppskatta it så mycket mer igen, äh, för, för att när man ja. ser, för när, jag tänker att när man ser att en, en film, klart, man kan ju inte jämföra den här, den här filmens manus med det som liksom, var it har att utgå från. Nej, de men liksom, det är ju ändå baserat på en, på en känd författare, vem det nu kan vara. Ja. Och liksom ja. och att Någon. en kapabel författare kung. dessutom, av den kung mm. uh, ja. Men att det är ju som uh, men, men alltså, IT är ju en av de ärkänt uh, skrämmande historierna av vår tid. Men att, det, jag menar, det är ju kanske lite okyst att jämföra med IT, för liksom, IT är ju på något vis en manifestation av terror och vad som skrämmer oss. Mm. Uh, Läs man boken så, så alltså IT-boken så blir det ju uh, mycket mer uppenbart uh, vad som driver det. liksom kanske kan inte kan existera utan att somhälle det är egentligen en utsträckning av IT. Men att, um, yeah. liksom som film både som den här TV-serien och den här då, vi ska ju inte glömma bort att IT är ju inte färdig än. Den här nya inkarnationen ska ju komma en till film Nej. nu nästa år. Mm, det ska jag väldigt mycket fram emot. Uh, men med eller utan kloak sex. Men mm. yes. Exakt. Ja, inga, inga kommentar. Uh, Nej. Men, Nej, jag tror att vi, vi lämnar det åt publiken. Men det är liksom ändå en effekt. Alltså den här filmen, den här moderna filmen, jag tyckte om den. Men den liksom hade lite för snabb takt. Och jag vet inte om den här it-storien är liksom så bra att berätta just i filmform. Jag tycker den fungerar bra när yeah. de har men det blir ju som en sån här it-light på något vis. Att det här med värde får ganska bort. Därför att de kunde aldrig riktigt gå in på djupet på någonting. Så de, yeah. även om den här boken, uh, Stephen Kings bok, nog är väldigt full av uh, shit. Uh, men, men liksom de gjorde bäst vad de hade haft i den här filmen så är ju också en här, den här hereditary filmen, så är ju bara det liksom mm. de tar de här scenerna, helt uppenbart skriven liksom med scener och sen liksom, som de försöker binda ihop sen. Och sen uh, så varierar mellan så här scener som helt bara är inte fyller så mycket funktion och sen plötsligt mm. så är det 0 till Det jag skulle vara jätterädd. Ja. Men eftersom det nästan aldrig make sens hur man kom från A till B så blir det ju bara, mm. så blir det ju liksom på något vis alltid den här slutsatsen att Men, blir du jätterädd av att sitta i ett burktrum och plötsligt kommer en trump och liksom och om svaret är ja, well. Då kommer du att tycka om den här filmen. Om du kanske är med mm. som sådär en person som frågar varför jag sitter i det rummet? vad är det som kommer mot mig, får jag lite tid att fundera över de här sakerna, förklara någon hur A lätt i Eller sitter jag igen bara och väntar på den där trumpeten. Så då kommer du inte att tycka om den här filmen och igen, det är en sån som kanske det mest som stämmer med titeln, för att liksom ja, det mm. make sens på en väldigt nivå men det är liksom en sån här grej som de inte gör någonting med Nej, nej, nej precis, det där ja. Ja, ja, det störde mig, definitivt Jag menar, de skulle lika bra kunna kalla den här filmen på, för det är liksom det är det som alla blir så ut till sig ja. jag menar, jag antar att det här är liksom hur då, 2018s uh, då, från som The Grudge var på sin tid Det finns alltid något sådana ljud Som de här typ monsterna gör nu då, Som typ triggar folk nu Det är sant, ja Ja, så nu är, det, nu är det det där Men varför skulle inte den här filmen egentligen Kunna heta klick? <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men ja. Alltså men, eller, eller ursäkta, tongue in cheek <laughs> Ja men den här filmen tar sig själv På allt, liksom för mycket allvar Mycket mer än den förtjänar som liksom fucking arry ass det kan gå och liksom suga sin egen kuk. Att det är liksom vadå? Liksom någon sån här tragedi som eskalerat i terror eller whatever. Saka dick, mm. försökt göra en, en skräckfilm där liksom ni tog bara aspekter av bättre skräckfilmer. Mm. Sen försök ni liksom göra en liksom sån här convoluted shit med en prins från helvetet som ni inte gjorde någonting alls med. Mm. Fucking bara liksom en massa liksom flingor i ett allt för litet paket. Mm. Kan ni presentera det som någon går med måltid mm. Så so you can go to hell Där det, där det åtminstone är lika varmt Som det var i Abu. Ja, det är nog frågan om Ja, men här är det En jätteskrämmande film ja. man, man kan ju knappt sitta igenom den ja, Det var rent av huvudlöst <laughs> Ja men vi får hoppas att vad som än händer där så går det inte i släkten. Spoiler och spoilervarning Spoiler och spoilervarning Spoiler och spoilervarning Nu är det slut!